Kapittel 12 Og dette er kongene i landet som Israels sønner beseiret, og hvis land de så tok i eie på den siden av jordene som vender mot soloppgangen, fra Arnon-Elvedalen opp til Hermonfjellet og hele Araba mot soloppgangen. Sihon, Amorittenes konge, som bodde i Hershbon og hersket fra Aroer, som lå over kanten av Arnon-Elvedalen, og over midten av Elvedalen og over halve Gilad, like til Elvedalen Jabok, grensen mot Amons sønner, O over Araba like til østsiden av Kinnerets sjøen, og like til østsiden av Araba-havet, Salthavet, i retning av Bet-Geshimot, og mot sør, nedenfor Piskas-gråningene. Og de tog det område som tilhørte og kongen i Barsan av Refaittenes rest, han som bodde i Arstaroth og Edrei, og som hersket over Hermonfjellet og Salka og hele Barsan, like til grensen mot Geshurittene og Maakatittene, og Hallegilead, til Sihons, hersponskonges område. Det var Jehovas tjener Moses og Israels sønner som beseiret dem, og deretter ga Jehovas tjener Moses det som eiendom til Rubenittene og Gadittene og Halle Manasse-stamme. Og dette er de kongene i landet som Josua og Israels sønner beseiret på vestsiden av Jordan, fra Baal Gad på Libanondalsletten, og like til Halakfjellet, som går opp mot Seir, hvoretter Josua ga det som eiendom til Israels stammer, etter deres andeler I fjellområdet og i Shefela og i Araba Og i skråningene og i Ødemarken og i Negev Hetittene, Amorittene og Kananerne Perisittene, Hevittene og Jebusittene Kongen i Jericho, 1. Kongen i Ai som lover siden av Betel, en Kongen i Jerusalem, 1. Kongen i Hebron, 1. Kongen i Jarmut, 1. Kongen i Lakish, 1. Kongen i Eglon — Én. Kongen i Geser — Én. Kongen Debir — Én. Kongen Geder — Én. Kongen i Horma — Én. Kongen i Arad — Én. Kongen Libna — Én. Kongen i Adulam — Én. Kongen i Makeda — Én. Kongen Betel — Én. Kongen i Tapua — Én. Kongen Hefer — Én. Kongen Afek — Én. «Kongen i Lasharon, en», «Kongen i Madon, en», «Kongen Hasor Hazor, en», «Kongen i Shimron, Meron, en», «Kongen i Akshav, en», «Kongen i Taanak, en», «Kongen i Megiddo, en», «Kongen i Keders, en», «Kongen i ved Karmel, en», «Kongen i Dor på Dors fjellrygg, en», «Kongen i i Gilgal, en», «Kongen i Tirsa, en», i alt trettien konger.